Dero, miloika aur iditzen dira munduan ur txarra edateagatik. Orain zientzilari talde britaindar batek ura garbitzen duten hasi batzu aurkitu dituzte. Hasi hauek ordubetean edateko txarra zen ura edateko ona egiten dute. Aurkikuntza honek miloika pertsonek jasaten duten arazoa konpolnezake. Kalde honek aurkitu duena zera da jatorria indian duen moringa oleifera arbolaren... E, arbola bat, eta arbolaren azioiek txiki-txiki egin, eta guretan jarrizkero izkero filtro baten ondoan, da azia hauek bakteria eta virusak erakartzen dituztela, filtretatik pasatako ura ondorioz e, garbi geratzen delarik industrializatuetan ura garbitzeko sistemeek osagarri kimikoak edaramatzaten. Aluminio sulfatoa, adibidez, baina laguna hauek esaten duten bezela sustantzia hauek oso garesteak dira, asko erabili behar izanez gero, urr asko garbitu behar izanez gero eta hirugarren munduan gaertatzen dena, ba intzunen ere horixera. Beraz, horregatekan ez dira erabiltzen sustantzie kimiko hauek. Asie hauek ematen dituen arbola berriz, esan, oso errez azitzen dela eta lehortiak ere errez jasaten dituela. Tira, dena abantailak direla. Eta bain artekoa gutxi balitz ere. Zera erantzibertzaio honi. Arbola honen osto, lore eta hasiak erreta proteina iturri paregabeak direla. A eta C vitaminak, burnia, kalzioa eta beste minerale batzuk ere baditu. Arbolaren ozto berdeak berriz ongarri bezala erabil daitezke, eta ipaturiko haziak hautsa eginda bakterizida ere badira. Hau da, bakterien aurka lan egiten dutela. Zeinak ematen du dukeiago, ez dakit ba, ezote dugun arbola hau, landaren erreinuko txerria izendatu beharko. Honek ere, dena baitu ona eta probetxagarria dirudien ez.